І, Боже, кажу тобі, що усе стрім голову пішло. Але що то нарікати? Самі люди винні, бо дозволили таке робити. Так що грушки нема, то й не нагадуйте. Тепер і так люди з розуму посходили. Але шкода, що нема грушки. Нені мій, як умирав, то ще люди приходили на грушку. Висіли одно на одному, тішилися, вівкали по підстині, стіни, а тепер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 Піде людина з похорону голодна, а то недобре іти з похорону з порожнім жолудком. Як буде осінь, яблук давайте і грушок до калачиків і горняток. Кожному горнятко, калачик і свічечку, і ще грушку або яблучко, як буде врожай. Проти яблука ніхто не збідніє. Дід сад такий лишив, що мой-мой. А люди будуть їсти яблуко з юстиненого саду.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 а оселедцю і завиванців з горіхами і повидлом давайте також багато. Оселедець тепер дорогий, то не кожний купить, а на похороні таки попробує заюстинену душу. І щоб хреню накопали та цвіклі зробили. Домашні цвіклі, то таки домашні, а хреню накопаєте в городі під Іванцевим, там хреню більше, як барабуль родить. А кухарку возьмете на талку.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 то ви людей столуйте, бо потім можете забути. Можете з твинтаря не всіх закликати, не кожен може прийти, бо одному вже пора до господарки, другому корову доїти, а похорон може затягнутися. Так що столуйте до служби, щоби люди не йшли голодні, бо поки служба, поки то, все, будуть сердиті та й підуть по хатах. А як люди будуть столуватися, а ви отут перед хатим, але ні, ліпше у саду столи покладіть. То ви домашні не говоріть багато. Не бігайте одно перед одного. То вам кажу, не весіллі. То комашня, то поминки. Най одна носить тарелі, друга забирає. Але не приказуйте коло стола, як коло умерлого. Не всім людям смутно буде, як вам. То нащо на людей смуток нагонити. Ще скажуть...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 або таки з води, а піти не давайте. Бо то розум людський слабкий, вип'є стакан другий, та ще співати надумає, або жартувати з чужими молодицями. У Павла Процика не билися люди на похороні, Ще тіло не винесли з хати, а два люди понапивалися за столом у саду, приривнувалися, та й маєш тобі свіжу гризоту. Міліція приїхала, докторі. Боже, борони вас такого! Пригорівці люди виходять звіри, і нічого доброго нема пригорівці. Де-то колись таке було, щоби на комашні пити давали? То все теперішня мода. Одно перед другим гонориться, а виходить сором. Ну, то ще десь пиво дають, то нічого. Давали у когось то вина білого, то ще може бути. Але мені кажу тобі твердо, ніякого пиття людям не треба давати.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 Кладіть усіх разом, і найстолуються за юстинену душу, і най Бог прийме перед юстиненої душі. А як будете пити і говорити по соромі щоби люди очі додолу опускали зустиду, то бігмо у стану струни, і буде вам устидно. Так і скажеш від мене, як вони голову стиряють з тим питтям.